Окрім Окрю Іржона, Лешкілєва і Лешкілєва Гьорл Френкі, всі забоялися. І що, ти не мастурбувала? Ні, пішли вони в сраку. Треба берегти останню барикаду українського моралізаторства. Вони ж бо там як кактуси в акваріумі. Кактуси живуть у кактусаріях або в пустелях, а ті живуть в акваріумі порожньому, поки без води, і не підозрюють, що то скляне пуделко, де їм тепло і сухо, насправді призначене для мокрої і свіжої аж два о, що одного дня накриє їх і вб'є. Моралізаторство – останнє виправдання негідників. Ага, так мій друг Анджей казав. Тільки не треба про це повідомляти моралізаторів. Вони ж бо й такі нещасні у цій своїй однобокості. Їх у житті тішить тільки те, що вони знають, як все має бути. Ну то й навіщо нам перейматися їх долею? Я знаю. Певно, кожному суспільству час від часу потрібен свій божественний божевільний, що може дозволити собі геть усе, щоби своєю волею звільнити інших. У лами було на це право. Він відрізнявся винятково бездоганним кармічним бекграундом, тому і міг усе це витворяти. Знаєш, насправді кожен з нас дуже добре відчуває, що там у нього на кармічному бекграунді нашарувалося. Одним слід, відповідно, вчити дітей доброму і вічному, а другим – показувати, що добре і вічне не може існувати без своїх темних аспектів, інакше би, здохло від своєї неповноцінності. Одним слід нав'язувати людям ритуали людського суспільства, а другим – показувати тим зацофаним людям альтернативні життєві шляхи, щоб хтось із них, зовсім малий відсоток, зміг колись розцофатися. Слухай, реально дуже схоже на те, що витворяв лама Друкпа. У стриманого Х'ялмара навіть з'явилося щось подібне до емоції – Одного разу, коли він дістав благословення, якийсь талісман, що належно було повісити на шию, божественний божевільний намотав його собі на член, сказавши, що це принесе йому успіх з ще більшою кількістю жінок. Круто. Ялмар продовжував. Через свою скандальну поведінку і сексуальний гротеск, він таки добивався звільнення людей, провокуючи їх позбутися непотрібних упереджень. І що найдивніше, це йому вдавалося, сміялася Марла. І то ще коли? В Європі в той час влаштовували інквізиторські вогнища найвищої християнської моралі, а папа Пій рідну дочку. А то ж у Європи вже тоді не було шансів, сміявся Х'ялмар. Точно не було. Угу, Х'ялмар зупинився і показав рукою в той бік, звідки вони щойно прийшли. До речі, хочеш почитати найвідоміший вірш божественного? Він буквально виклав суть своєї позиції в кількох рядках, коли зустрівся з одним чуваком. Зараз подивимося, як того чувака звали. Чувака звали Поема Лінгпа. Марла із Х'ялмаром підійшли до заскленого підсвіченого сувою, складені таблички з непальськими письменами – перемежовані яскравими, вицвілими віддавності клаптиками шовку, і заходилися читати видрукований на А4 англійський переклад. «Я божевільний з кишодрука, тиняюся з місця до місця, я вірю в лам, коли мені підходить, я практикую дхарму, як мені завгодно, я вибираю будь-яку якість, всі вони ілюзії». «Будь-які боги, всі вони – пустота розуму. Я промовляю гарними й огидними словами мантри. Це все одно. Моя медитаційна практика – дівчата і вино. Я роблю те, що хочеться робити, блукаючи в пустоті. Минулого разу я бачив тебе з бумтахським трулку. З моїм тлом бездоганним кармічним я зміг наближатись». Воїстину, це було добрим знаком тебе зустріти на Прочанському шляху. Отож, зітхнула після прочитання Марла. щоб розібратися з усіма пемами і ламами. Хочеш писати докторську в Бутані? Ага, і по двісті баксів за день перебування. Гінес би всрався. А Фройд би плакав. Істинно якою мала дитина при цій казці про всесильне лібідо. Добре плакати від щастя, знаєш? Добре плакати над Еверестом і в Національному музеї, і при першій зустрічі з океаном, і при останній, і при тому, як в одній культурі хтось вважається святим за те, що в інші його би знищили в найганебніший спосіб і при тому, як ненавмисно твоя мрія підходить до звершення, і при тому, як втрачаєш того, кого любив, добровільно вступаючись із його дороги до мрії, і при тому, як той, кого любиш, сумує, і коли сміється, і коли усвідомлюєш його минущість, і коли свою власну, і намарність геть усього, і пустоту.